قرآن مخترم عواردين کو دشیع القرآن اللاما محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی کشویدہ جد دید ملائدو پتیات ساتی اشاہ دی توید سنت کیسل ایند دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مینچوک جانگیر را صوابی پروب رائٹر انوارشیر توہیده موبائل نمبر 03-10-124 و جا من مورید جمال الدین فاضل ساکین قره اکنڈر و شایده علا ان سید امیر مذکور قالا بینن لواتا تسبيان موباہ زمان مخیو جیدی لواتا تسبيان موباہ دی کتاب دی چه اغی فترک کری دی شاہ اسماعیل شید رحمت اللہ علیہ او داغ مرگو رو دا دا غیفه او نصیب یې زین دا رنګي دا, دا غیفه تفویلی د لسانی کړي لسانی مولا د لسانی مولا دا غیفه تفویلی یا دا د علمویک کنه لوته صبيان مولا دا غیفه تفویلی کړي دا ان حاجت احمدیہ داو کتاب دې چې پدې کې کم خرافات کی دا سور اغر کتابه از سور تنگ دا غره دا اوغر پدیر کتاب که لکی ایشا منکر توسول سنداد انده تفون چاہتا دا اید بیاپر دویا لکی ایشا منکر حیات النبی انده حیات النبی نمانی دا اید توسول سنداد از رواح انبیاء اولیاء ثابت اشتا و ارواح مردگان در وقت خوشاری بخانہا اے خود میں آئے دا روحون یا راضیرم بڑھے لپاس انا اس پی مردگان قابل اسم و علم اندر زب جانور کے بنام غیر اللہ کرد بنام خدا زب جائزت زب کردن بھرائی کعبہ و رسول جائزت ابی علی کی ابن تینی ملعون عبدالعاب نے دا یہ دعنگی کی چه دئی عطم صفحه که چه دئی عوام و د قرآن خی اپا دئی بانده دو علماء و بیزتی مردمان را بزبان این دی قرآن میاں مختان دار دار اینگه دئی آقا دو علماء کم آمدن چلے جمیش پا دار اینگه دو جندوش پا ادا بند دئی اپا دئی بانده دو علماء و رزق بند دئی کیونکه دو علماء و بیزتی حال بیزتی که اونکه زا عالم کافر ده زا پسره شاید بیتر ستو نید شاید سمید بانده تب آئید که یک خواه ازاد چه بشون یاو تن دی بیمانو ننے قرآن خای دای جرم ده در مجال بیزتی که دای جرم ده دا اغسلو مقایده پتیو خیده که فتوه او کلی راوی خیده او دا دا یو څه ترې کی فتوا علماء باسه کو څه څه دې کوي دا تناطی ده کوم زمامو خیر دی چې شفاعت نشته بیا زموږ د کلیه تن تلو دې نه لا او اشهدو شایگی کوم چې زمامو خیر دی چې کرام پشان نه ګټو اگر ګيري بیا وې اشهدو شایگی کوم چې دا دا څه دا ځکه مې له سپې په دې فطو کې زما یې یو و او تاسو سبق مې نشه ګانې تي ویله دا ماڼه काय کړي هغه مناستو چې دا ګوان فورته شو چې اجو شایدي کوم چې زما موږ چې شفاعت نشته نه غر دونه سره به غیرتيو ازور او هغه چې شفاعت نمنو کټي کاسر ده کنه له پیلو لیکو بلل <سؤال> کې دماجه له څور سره پینځه خلکو او دمیگان جماعت که دیدی اغلی هور راوست و نور سو نور مارت اپری دید زن زیده لپدی لور شما این ایک سره جوش کراگه جماعت نراکتیو دید ما ته او زندی خوا شفاعت نمانه تا خلق و تا تقریب که دا خلق بابر شر بازی کسان زمان مگی مینه زمان استاز دی جی تا سراشی دیم انبر تا چه تا سو سوائی زمانم ملکې او استاد او ساز راځي دا خلک ګوري ما ته ورسې کې زناسو ما کوڅای غلو نو څوک څوک مې یتا سه سوې دې ته شهادت نیمه دې زندګي ته وبس ته وبس مې بالکل دي په تاسو تاسو نه کوم ته زموږ استاد دې په دې ملکې بل نو زه چې کله حج له تلم نو زه تاسو ورغلېم سلام او مایما تا سویلو چیز ہائدرہ نہ تا ما تا ویلو جو ادمخ کیوکا زما کواخرا ما دا غد زما تاروستیدہ نو ما عرف تا سوکتے پدے نیتم کہ حدیث کراوی کہ حضرت فرمائی کہ سوکراں نزبہ شفاعت کو نو زلم تنما تا سونو ون دا لگا نے مثال توفییم رہولی جس او بالکل شما سے داوام جی تا دا پی سو بن دو اما پیسې په هاجو نو د شفاعت زمون کړم کړم غلېش ما خلقته ما یو سکه مون پیلې په دې ما هیڅ غلط پتاه غوای د شفاعت نه کړی نو کترته دایمه کې توبو نه شي نو د ایتاب سي به جنازه نه کوي نو تاسو خې خلقه او بلکله بلکله ما هیڅ توبه وکې نو زمایته وایم اندې دې چې کې اغل فکر کې دماغ توبای روان شه نیکل چلا ما دا چاوي چې اغلې ته به نيو لږه سر په دېمره زلاله چا اورته اغل اګه وې موزر دې دې خو زرا دي شي ځکه زغه وتشلم نه کنه ما څه تفکې غلا وتا نه جوړ کړم ما ديتا فلبا نه جوړو څا فل خپل توي چې پد منو مرګر هته ما تخل کوې یا رب دارو سنگلتو میں مالا چل را جی ماں پر دیتا سوزمان خبر تسل رکے ماں پر خبر تپی دی لن تو خلق و خفوئی جی ماں پر ماں تو بوخی داروی تو بوخی فتی بکی ماں کتاب نوکر داروی جی پر دسید چھے بیوشاگردو جنوبی کے غزنی کے عبداللہ غزنوی پاگر په اغلکه او دا زمونه کې چې په سید سی فټه کې دي نو جنوبی کې هغه جذرا غیرته او هغه په جنوبی کې گرفتار کړ مقر چې مولا صادو دینو دایږه شنګل کې ملا مشکیو دوانه کې نصر الله عبد الخالق مشرګرو دایږه خان ملا مولا زوانیو دایږه جنوبي مولانو اخلو ده دارا جامو شو از ابو الاهان په دربار کې راغلی کاثر او هغه سره د باز بچنه نکابن راځو اوسو ايدي متبردي امر سر کې اوس په ناور کیلي یو نسې په دې کې ون پورتین دي دا کلو سي هغه دا راځو کوته ولا پړې جوړه انده کابل په بازار کې راځو اسد اور سره څه د دانو ته ولګ بربنده کوي هغه ته په دې پړې کوته جوړه انده د هغه مشهور پل دښتنې په روان کړه او دلبار کېداسې نو اوبې راوځي دا درس دی باندې دا سينور د کابل هغه جنوبي چې د هغه ځماني بیماندې په اوسو په کې هغه بیماني ده ټول کابل بیا ته کیازو او پاره کې لاوه شانته زازې د پلانې دې هغه پیسې خو دې زاد ورته کافی دي دا هی په دې مل کې هغه پروسو یو وجلري قدرت کړی دي دا زم مل دستور دی دا ټریننګ دی قران جو کا خی ال عقبۃ الرابعه هغه سلورم دا چې کله استاد دی نو تاوه مستی کیره کری چې او اپی تاسو یم او کیږي دا شته روان کی او زمو جواب بدایي بدی کې بڅر ذکر دا الله ډېر کې الله لازم کې چې تا باندې ورو برانی شي کله کې دا سلورم منزل ختم شي نو 15 منزل زرو اپ 15 منزل د ا ته وصول سلیشتم وکذالک جالنا فی کل قریۃ اکابر مجمیہ څنچمن pokano انبیاء الله دشمنان ګرځول نو دارنګ من پایکلیکې مشران داغه مجرمان دي خان تا بلارشی ملک څه غبلارشی دارنګې خداغه داس سر زده چې چلے حکم سره یوکو نه ټول کارو جوړ ديو ور سره وای چې سو کوړه کینن مرګري شي نو نصیب موږ نه کیږي منازره باندې قسم نشم نو تاسو سره پره تاقدر کړی له عطا سکي برکت ته کتابه دو مورجان ته وای چې د غزا باندې تول ورشي ختمي شي لیمکرو مناظره اې کومه سورته ال عمران کې دی دیشا علیہ السلام نے قتل بند گوزي کړو ومکرو ومکر الله والله خير الماكرین ا د نبی علیہ السلام بند گوزي کړو سر جن فاض کرا دي واز هم کرو بكل الذين كفروا يقتلوا ويصبطوا دارنګي دیشا علیہ السلام قتل بند گوزي کړو ومکلومترا ومکرنا ومکرن وهم لا یشعرون ا گئی تدبیر کړو قتل من تدبیر کرو. پدې کبيو ته نو سايتم بما ظلم دا پنځمه اقبا پي سي باور کي او استاد عبدل بن بسوني طالب راځي جوړه لري معالي جاړي وراتلم آوا جماعت ګډه سره ادريته نه اپاسره ماته ای چې دم پیغام ورته رسول ملت پر روپۍ اوسه هم جا ته تقريب وار دومه اپسې اسنود لري نو مې په داخلیت ته نه جیو سمور ما په ورامکو سر گیا۔ تالدیری په ماکانه لنفسن ايو طلا انا باذن الله کتابم وجلا بغیر دنه جنا شوین نمبرې پروام کو مای داړه رچایې دي په انت موت الا باذن الله کتابم وجلا نې کله تدارلې تالانی دي یا ای پانګه می ته تصویر کو ټو پاکیني ویلې به دا اړیانم دی واسن غواړی درا رمای ځاړی کبا غېر جننه بل مسلو په ځواب سره نه کالو خان کې می کو په غواړی درا زما مزید دن تفصیله ابا چا کو په سیوله کوټه کې می کو سپایې ځاننه کوی ټوله سړي شي نو کې می تصویر کو نو سپایې مراثان په والله چې په کمځهې تم پنځوس کال خبره نماز ہے صحیح وہ جو رب پتہ نش بس کرتا میں در سریہ دا دا اللہ کار دے ایو دا اللہ اختیار دے اپ خالص صبر اصلا نعمت عین ان جو بنائے خالد تکلب سریبا نشاور کو تے نہ مرض سرگی پٹی نشی زما یہ کے معنی حضور ما ت کرے وہ چ مرغ میں نصیب نو ننان خالد پر بے سرا بری لا نعمت ان جو بنائے تے با جو صحیح نیچے حق بہ او حق به سېله کتنوالي مروب المالوف ونان المنكر فان الامر بالمعروف و النهي لا يفرض كن ولا يقرب اجلا الله جن بيان کوي دین بیانور رزق نکمای هنن نتنیږي کوي دا چا ویلي چې نتنیږي کوي دا سره په دې ویږي چې وابهته وابهره يو په کالو ويشتم دینه دا پینځه ما استاد مرگ بند بس بوشی دام شیخ خان برازی لون برازی حجرتیان برازی استاد مرگ بس بکی ویزم وقبالک جالنا یکل قلطن کافر مجرمی آ لیم کرو فی آس تدویر بکی استاد مرگ کہ بی مرگ نفیلیو وما ام کرونا اللہ بینفظہ ام دائی چکم تدویر کئی اغیب و قدر او لگی وما ام اللہ بینفظیم د دی تدویب بپزانو لگی ومائی شرون دا جوان مرگ دا اللہ منصور را او تواف کئی یو زمیدار را دنشا پولیس چار چاپیر دائرہ چولے چیدن سکلا دیشن که بادشاہ پارام توافی کی یو زمیدار را را پولیس گیرے که ویش رولا گرندے طواف توسي بچان تو اف کوي ادا غزمیدار مو کوي چې حجر اسود له بادشاہ را زمیدار ته مو کوي حجر اسود کول کی ابه بادشاہ تو ظالما بار ظلم سویته بیت الله کریم ظلم کا خلک تو واسطه نه بیت چکر سوی شي وو طواف او هر طواف کې بادشاہ تو ظالما هغه بار څو چې دنه دین ظلم تو خلک بهنک بادشاہ خشنے کئی پولیس لیلی اولار دے اہاں که غد کئی کو جنج اوڑی گی اب ختم کر اہاں چکلا تواف ختم کر اتو اعالی ای بر رجل سرے گرفتار کئی اتا پیشی کئی زائد الار پولیس لیلی بادشاہ تا پیش کر بادشاہ اور توقع تل فی اولی دی جنات جلاغراغور سیغ اسکی وزیر سفارش کئ چې سیب حق کې او فستار روز دغه حای مرابانیو کا معافیت ده دا سره په کنداشو پښاوه وزیر خندانه پښاوه باچا یان چې کړه دلویو نه دي زی جلاغراغور موچني او وزیر سفارش کئ اما چې یې سری ته پونس کړئ د الزام چه تا فرض پیجنه من دهو تاوی یو آئی که پینزو آئی که دوزشو آئی کم فرض آئی تا که یو کسلوستو که آئی بادشای ریان شا و یو کلیمه دا دولشه کاتون دی ازالوستو که یو زکاة تی عمر که یو حج کم فرض را تاو بادشای ریان شا و یو جلاد راولی ترد وزیر سفارش کئی دیک خنداشا بادشای ریان شا وزیر ریان ور نه تا کو چې ټول باندې روانه زروغ په د خان دیولې وی خان د دې چې رب ولزت د دنیا به وقوف د مافق د پاس مشران تل چې خو به وقفتي نو غید مخر سربرا ګرځو دی یا رسول جي تاسو موږ به وقوفي او به وقنی ته وای مرتا دی مافي کن او قران وای اذا جا اجلهم لاستقیمون ساعتهم وراستقدمون نيته کړه چې دې نو سکیږي نو سکیږي ته زموږه تاسو سره راځي چې زموږه ته زموږه رسېږي تاسو نوم یاد دی او کوي باچا سره کته وذیرم کله شته پیګې دی فرزت العلاو مشهور شاعر او غاشر د فرزت هغه بارے کیږي داسو کو علي بن الحسين زين العابدين هغه نور سره یو خاندان له خاندان خلک کته کله کوي هذا الذي تعرف الفتاوت وقته دا غانده کانی دغه قدم پیجنی دنه صحیح چغم پیګندیشی هذا الذي تعرف الفتاوت والحل تعرفه والبيت والحرم دا دنیا دپیجنی داوڅه دا انده دایې چاڅه څنګه نه دا په ځما قاعده ساده قتل بند وسو کوي او ما یې خو کله کې داونی شي شیخان ناکامیا شو پی منزل ده دا شپګم راځي ښه غوړی دی دنیا د تکتشنی آخري منزل به خسته وي شپګمه قاعده ور پسې ده او هغه ځاګه چې کله دا ختم شي نن دوی به غاښان وس خلاصي آیته یوصل دې وکذالک نو ولي الظالمین باذن بی ماکانو یکسی بون بعضی ظالمان چراکم چوگری بڑی دا بعضان بعضی دا چوگری بروسی وابرمون بعضی ظالمان بازو تا بی ماکانو یکسی بون تول دیوائی آخر بگی لارشی سم نشب سم نشب خدا کر چې اچھے بادشاہ تسو بادشاہ تسو قع如سر خزو بادشاہ سفے زو نو بادشاہ قعی سے بے سمکی نو قعی سے خبرها کیا بادشاہ تا بادشاہ تا بوئی یہ رہ کی یہ پاکستانے راگل لے یہ افغانے راگل لے دے. پاکستان تباکی او خلق جوڑی استاخلہ افغانستان کے بوئی پاکستانے راگل لے دے. او خلو تباخی قال اشتکو الى القضاۃ فنوم فسمو الا اشتوی للسلطانی وایبره کیسے سکے بوجو تے کیسے پھوذن بادشاہ صاحبو کولوں 하자 یہی الملک قبل 하자 یذین الملک بسر فلانی ورتبوی چه دیم ملک تقطائے نہ کہتھن کہ فلانے بچہ څخه پیدائشو کا افغانستان کے دارالحکومت پاکستان کے فاقر او من قبل اشتدار الامر من بقوة الاطباع والاوانی نو او سے اترا چلا ملگیری ندی پیرایشی او سے اترا اختمی کار و ازاد آکم لرسول و حکمی فادعو کلکم لرائف الانی اگر بعد شامل کی دیدہوئی چی ما صرف قرآن سنات خبریو کئی نو تاسوئی نا منگا علماش تے علماء چی صفحصر فادعووا كلكم رعا فلاني تاسو طول های جنا قائش افشتے فلانشتے في المجالس فالغوب او کلت مجدس تدنشوی نشور کو چلوی وابده والغوذا محتج بالقرآن او کلت لعیات ونشور کو و يستنظروا بمحادر او رالج دان سر خطوے اگوان بوزئی قد اصلاحات بررفت والدقانی دا فتوه خصیقا سید دا دا علماء فتوه دا پی دا, دا گوان جی. لا تسلو شاداک فتحملو و بأی وقت بل بأی مکانی او شایدان تیووی سره سارا چرموکوی چې دا دایوالی دی او کلیوالی دی او استعمقی دی نا بای او و اوفو شادتهم حالا بل اصلوا آغایت الانکانی او غیږی کوم شاهادت کړي وایې سه به په ټول شاهادت یوکو اره صحیح وې پایزا اومه صحیح تو فذکوم ولا تزغولقان للجار الثاني اکل چې د شاهادت کړي نو تاسو ته سید داړې دیندار شړېلې اره نیک شړېلې اور کې دروږنی دی وای شوو دې قول العداله من قطعیتون لسنانو علذها او ای ده زه اګارث شیکر ده کی جرح کوي ناغه قابل سم نه نو دي سبت تن نه کا م و رغم و فتان بیشیا تیر کی ابن قاین نونیه کې لږه باط تل لري چاکی منزل داري کله پیران هني کې نشار با چانتو په شي کوټه کول په وی الزامې بعض الظالمین بعدن نوالی بعض الظالمین بعدن بماکانو یکسیبون دارنگی لکسن که فقوانو متنکه ظالمان بعضی در ظالمان ملگریو دارنگی منگارو بماکانو یکسیبون دا یکسیبون دارسته تطوری لبیستا خل یا قوم اعملو علا مکانتی کوم یو صلح پک درشم دار بادشان باب نتابعی لوا دامیانونا دم جمعات میں شور ہوا شاید البار تورسے لئے دا گسیب اسیوئے طول امد فدیسے لئے ترشو ختم شو شیخانم ختم شو مجیانم ختم شو او پرانم ختم شو باچانم پوشو نستار اتسے تقیدیو او آقابات ستاق دمسیبت قل یا قوم اعملو علا مکانتکوم زمان قوم آس جکوئی پخوال خیال نتوئی انی عامد اگل ان پی خود ان کے رئے وساو قاتالم من تكون له عاقبت الدار تاس و پوشی چې کامی خاصه په دنیا اپا ہے وا انه داعی حظالمون ان کانه کیږي دارمان لا ظالمان ختم شو استا دینه فاضشي څنګه کیهاد نه ټریننګ ور کړو باقران عمران کې نو دې څلکه مسله توحید وا نو دا یي مو هیکل ټریننګ ور پچک لکشه دعوان کی صورت کے اغمہ صلحہ خم و دلال کراؤں دلال پر ذکر کراؤں اور دوڑا پر صورت مفصل بیان کراؤں در شرط تقسیب یو کر دلیل یو کر چطر تریننگ شید و تلک شید دعو صورت یا نام تفریر اسلامی مصاد دکابن انزل ایلی کفلائی کنشوی صدر کحرج من اللی تنزر <تصفح> بهی و دکانی المؤمنین اتبیو ما انزل ایلی کن ربکم لا تتبع من دونهی اولیاء قدیر ما تذکرون و صورت عراف نزول کے پس نصورت عصاد ندی نزولن یو کم درشم او ترتیب د صورت قرآن کے وم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنو چه حبشی تطر و پینزم کار انداغو تقریب کے دعویلیو چیز اوس راتلم نصورت مریم نادل شو نصورت مریم پس نزول کے سلور سلو افتم دے ادای حکم درچم دے معلومی گی دا ادا دا بے ست درہم سلورم کال سورس تے نبی علیہ السلام دنبوت سلورم کال تقریبا دا درہم سلورم کال دے سخت حضرت مشکین و ضرور زیادت اور بد رد دے دے اور جرگے سورت کے درے مقصد دی دعوت بیان دو دو مسلو دے یو نبی علیہ السلام لتسلی او ما خضد دے فلائکن فی صدرک حرج من کتاب تا ترحولے گلے شر غمتنگو یو مسلہ دو نبی علیہ السلام تسلی اگوی مسلہ رد شرک مطلقا شرک اتقادی و فیلی او ما خضد دے وذو ربكم تضرعوا فيا الله رحمتك يدلتے داول توحید په لفظ عذو ذکر کړه دا یي وقل امر ربي بالقيس اقيم وجوهكم عند كل مسجدن وادعوهم مخرجين له الدين دلته د توحید مسله په لفظ عذو ذکر کړه یا او در رد شیخ زار په سننه کو لفت نشر غیر مرتب شرک اتقاضی مقی رسول رد کئی فعلی مقی پاکو تو صورت کے رد شرک اتقاضی رنبیو اور رد شرک فعلی رسطو دلت ایغ مسلحہ کس کرده رد شرک فعلی مقی کئی اور رد شرک اتقاضی رسطو یو مسلح تشلیم بیر اسلام تا ادوی مسلح رد شرک اتقاضی ادوی مسلح الترغيب الى ما انظر الله قلاتكم شعر علي قليل من اغيطة ترغيب اغيطة راشق درامة صليدي يو حضرت تسليم رد شلط مطلقا ادوين ترغيب الى ما انظر الله او صورت کے پزیدیو مسلو از اللہ نقلیہ ذکر کی نقلی مانی لپخانون نقل دا درے وڑا مسئلے رمتنگو انبیائی صاحبی تو انتو بورا اگا پخانی انبیاء علیہ السلام تی اللہ را لگلی دي او دا غشپل ذکر کی یو نو علیہ السلام ادرم حوت درم صالح او صلو علم حضرت ابراہیم علوت السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسی علیہ السلام ندید سورت کے واقعات ستہ من الانبیاء صالحین داغه پوکانو انبیاء علیہ السلام حالات ذکر کئ حدا پاک صلی اللہ علیہ دا د پو دا واقعات ستہ ذکر کئ دے ذکر اعتقادی چې حضرت نو صالح رد شل کی اعتقادی کړو او دا قوم دلوت دکر کئی پرد شرک فیدی فاشا مکوئی شرک فیدی فاشا دا قومی دلوت فاشا کردن انجام سشم او دا شاید برحی اسلام واقعی زکر کئی پدار مسلو غلط کارو نمکوئی فاشا مکوئی اوفر کلو المیزانو کل او رد شرک اتقادی اشپگم واقعی لموسیٰ علیہ السلام که موسیٰ علیہ السلام سورت تحمل در شدائع اصور تکلیفات برداشت کرو نو دارنگی پیغمبر اتوم تکلیفات برداشت کرو صورت کے درے مسلیدی یو حضرت لا تسلید دیم رد شرک مطلقا دیم ترغیب علامہ انزل اللہ او صورت کے انجام ذکر قید منکرینو دو رسول او دو رسول منکرین لاغی انجام ذکر قید چکلہ آغای دا اللہ دا کتاب نافرمانی کرو نو دا آغای خلقو انجام گوری فدی واقعات در ذکر کئی یو واقعات دا شیطان دا شیطان چکل نافرمانی اکرا نو دا آغا انجام سشا دو ام ذکر کئی دا نوح علیہ السلام دا شیطان واقعات دا رسم آت که دا نوح علیہ قوم واقع ذکر کئی قوملود چې دا پلا نه پرمانی وکړه نو انځانې وشو درېم دات څلورم د دا سموت پنځم د قوملود آشپزګان دمدن واله اغه هم د فرانيانو اتم اغه قوم ني عایکین انا هم اغه سی به او لسم اغه الله هغه مجي بدل کړه او یو لسم اغه خالی واله اصحاب السط او دو رسم نبال لدی آتینا و آیاتینا خون ترقہ من ها انو کے نمجرمینو نمونے ذکر کئی دو رسم او دارنگی سورت کے واقعات ذکر کئی د انبیار مسلم خوانو سورت کے دادری ورلوی مسلم بزاد دادری واقع واقع قومنو حود اصالیت د دې او بیا د شرکتي کالي صرف مطالعه کوي صرف کوبود الله وېږي هغه په موږ توه بیا د ذکر کې کېږي چې هغه عائشہ کوله نه مې څه شو ادم موسی عليه السلام واقعا صرف تصلي سره هغه چهب عليه السلام واقعا پر د ذکر کې پیلې چې کاری اسې د پګوروا څونه دروړم سره راغلي چنبيان سابقين او تکلیف برداشت کړو متطلع دي انبیائی صاحبیتون اکمون اک انکار کڑو نداغی انجام سشن اگئی دماغ اندر الله قدر نو کرنو انجام سشن مقصد دو صورت بیان دو واقعات سراساو از صورت کے واقعات اک اربادی از صورت کے ذکر د مجرمین دو رسو دے چاگر دو رس مجرمین کو گوڑا صورت من قسم دے دریو مساروتا دعای سورت ممتاز دے پذکر دواقعات دا انبیاء و مفصل سابقین انبیاء و تقاریز ذکر کی مفصل دعای سورت ممتاز دے پذکر دا مجرمین دورسو چاگر دورس مجرمین چا اللہ معذب کری دی نزاگی انجام و گورا ما قبل سرمانا سبق مرک کی سورت کی دا مشکیر اسی ذات چنبی اسلام پوریٹوکے قرآن پوریٹوکے دالاک اخکام پوریٹوکے او دیو سورت کی انجام دو مجرمین متصر رہا مقی سورت کی چونکی دو مشکین استعداد کرشیوان او دیو سورت کی دو مجرمین انجام بیانو نمتصر رہا یا مقی سورت رد شرک شو پادلہ و اقلیو او دیو کہ رد شر پادلہ و نقلیو نمتصر رہا حچد انجام گورا داغې یا کی صورت کې د نبی علی السلام د تانګي ذکر شو او ان کان کومره عليه هم تابا نیګران لګي د صورت کې تصریح پیغمبروا نو متصریح راغله موث صورت کې د قران تعریب ذکر شو کتاب وان اندر نه مبارکون اتاه ذکر شو حدیث صورت کے ترجیب انر قران نو متصریح راغله داغې د موث کې صورت مزامین راخلی او پدې صورت کې پایروځ شي کوي اګه من ازلمو وتېره سره ورایا دې کې مغراسي دا يمه کې صورت کې لموجود منکرین حالت هدي سور کې د فقاهي منکرین حالت شيطان مشر او مينو ورپسېو نو متصرره دا او سنې موجود بې ایمانه پیدا د وختنم بې ایماندار وشر او دي نه لکه اوس بې ایمانی کې په فقاهي نه کړې د وختنم بې ایمانی کړې موکی صورت قطم شو دو لفظ دو ای غبن رب و لقاب و انو لغفور رحیم و رحیم سریع و لقاب تفسیل گئی یکینا نفصا زر عذاب والا, والا شیطان قومی نوت قومی نوت قومی قومن سارق قومی سمود دارنگی قومی نوت قومی قومن شاید فرعان آکفین مبدلین اللہ حکم اللہ آتائے الہوکر لگی آتائنا و آیتنا صریع و لقاب تفصیل دے دارے کی انعام ختم شو فدی لفظ و انہو لغفور رحیم ادے کے دو غفران او دو میرا بانے می معاف کر نوح می بچ کر ہوتو می رجاہ کر کر کر صالح میں کخلاص شاہر میں کخلاص موسیٰ میں کخلاص راون میں کتبہ زیم غفور رحیم نو صورت عراف اصل کے شرحہ اور تفسیر لے درست ہی نہیں آیا جا یہاں صورت عراف تفرید پوماسا باقا چا مخ کے حالت مجرمین ذکر شو نو دے کے دے مجرمین احوال بینے چا زی مجرمین حال خو گورا سور آیا سونا چے صورت انعام کیوں بینی دور سورتنا ذکر کی نظر سورتِ انعام اغالفات بیراری سورتِ عراف کی آیت تونزی یوصل شفرد پیتا یوصل شفرد پیتا قلولا دن سورتِ عراف نظر یوصل غوش پیتا خلاشائی روخ کران وَاِسْتَعَذَنَا رَبُّ قَالِ اَيْوَسَنَّا عَلَيْهِمِ الْاَيْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُمُ سُوَرَ ذَاب نظر سورتِ انعام اغالفات بگوا اِنَّ دا ولست حالت ته میینو ان ربک اصل یلقاب و, و انه لغفور رحیم څنګه الفاتحه ته یوصل شوک پیته دا یی یوصل شوک پیته کې تفسیر ما وکړ نو اصل یلقاب ته او پیږم نو دا صورت مکه شته چې راته مزمن چلے غندله دا یی مزمن داخلي اپاغه مزمن تفریق ای چه نور دې امونسره د سوری سامان نشته بازی کسان پر نور پاتې وي تاسو غو په سوری یې نماز الغواې د نماز په خین ته درس را سومره کانو کل کې مارو په سوری سامان نشته ته نو زری سلایو دی دو جنان بازی کسان ماتا پوسو ته چار باغ نه ناراضي نو غوی موږ شپږ بجو تر رسیدي شو نو زه سبا ان الله د شپغو بجو نه درس وکم زګای اور سره تاسو زونه میچاجزان د پنور کې نوم او پښمنېم شي نو دیسه لو مینو په سره پیډل اتل کېږي ټکه زمانه راز شو زره ټولې ته پیړتم نو زه په پښمنېم کې سارمز کی نو سارمز کی په سلور په شا سلو نیو شي نو ګټه کې سلو مینه بدل کیږي پیلې مې تړلې شي یوه شپږ د دې را ووسی یو کنا افت کوی خلک ځدار او چکم خرک اجزان پنورنا 30 دقیقې ځین صفو کړې سبب ان شاء الله ز درس پښښه شروع وکړو سورته عرب کې دا سلور موضوعه دي دا درې موضوعه دي یو موضوع زړه متانګو دې موضوع غد شک مطلقن په تل کې د لوث نشه غیر مرتب کنه سمانا سورته نام کې د شرک اعتقادي ردولو اده فېری ثانین دي دا د کڅړې ان د شریعت کې فعلی رد اول کې اده اعتقادي رستي کوي کل مائده او نص دا صورت په شان د مائده لري اپا کس سره ته نامودو کوي سوانا بقرې کې شنتې تقاديم څخه فعلی رسته کې شنتې تقاديم څخه فعلی رسته نو دا صورت دغه صورتونو په عکسسته وکلمائده سورته مائده کې رد شل کې دا دوه سورتون په پر علیف لام میم ساد اغا حروف مقطعات تی چی اللہ داریق مانا پوئیی او کنه تفصیل کے نو انسیتن واخر یو لام شل او میم سالویر یو او ساد چرے نوی اب جد حوث کری من ساخر ساد نبی. نو نوی ایو یا سرشو یو سلیوش پیتر مانا دار ہے چه دا کتاب چه ساتا راول د به بین الاقوامی کتاب شي پتول دنیا کی بخور شي او انتظار او کار دا یو سالیوش پیتو کارو دا یو سالیوش پیتو کارا دا د حارون بادشای دا پتول دنیا اچسر دنیا دا غد لاندې دا او دا دا تول سلطنت قاضی دا امام ابو یوسف او اگر اگر کتاب الاموال کی دکره بادشایتی تحقوش چې چه زکاة خراج مالوی بسنگا ویشم دھناوور تا کتاب الاموال دی کل دے انور ان دامانا چو دا کتاب راولگا لشتا تا نردی جی پسی نسا کی تنچا لبیان دا جنا من کتاب راولگا صلا چو یلے پدیسا را لتن در بی چو یلے پبیان دا قرآن مجمین اللہ اپن بی مومنان اللہ پذکراز مومنی بیان اکا وكم وذكر للمؤمنين نتعابيشه دا کتاب چرونه غلشه تاسو در ربنا اما تابلا کېږي به به د نه بل کتاب تا اول يا مفضل له دې موضوع ده ولا تتخذوا من دنيا اولياء اما نيشي به د الله نوادګاران مشل مبل کتاب منا الله کتاب راولیږي نو کتاب راولیږي د کتاب تعبیشه ہمزه اید دې در بل کتاب څه او حدیث خو شرر دې له دې ته بین الناس ما نزله تا څنګه ټول کلی چې خلق او تاج الله دې کتاب مقاصد بیان کته بیان وته کې دي دې تبین لهم ما نزله ایم څنګه جنرا زلہ تا دې شي دا کتاب چې له لګې شتا اوسه زرب دا دې نه بل کې تا په څه لا څه بي وو د دې کتاب شریعه وبس یې خو خداش ته افشا د دې کتاب فلسفي نکړه کې بلل دایره الله دی, دی, دی, دی نظر نه غوړو لا دې تایما ته لیوالتي امر یې چې مرګ غالان پیدا لانا د دې په نرسن کې څنګه صورتانام کې تفيید دی نو یې ذکر کړو ارچ په غم علم یې راو کومه الګ نه نو درڅ بینی غیر عارف په وقم من قريتین ادیر ذ کولونه الکری مونږه فجا دیتا او فرمانه کوي په معنا د وضا الکری مون ډیر کوي الغلیو دځمږه دا د شپې او هم اول ترشیل دې شک نه لري راغلیو بار د شپې بعض ترمی عذاب دشپیر آگلو او مقائلون او بعضی ارام کنکیو تلیل کنکیو سمع نا ما عذاب نادر کردے سنکی آغا صورت کے تفریفی ذکر کرو دارنگی دیو صورت کے مطفیفی دنویی مدکر آغا تر ذکر کیو علم یروک مالکنا من قبل من قرن مکننا هم فلال دلتکیم آغر آئے نو چغد علی دعواهم چغد یا نورا بلل ده دی کلا چرا غیر دیتی دی دا... مغذاب مگر داو نوه چگه ده دی کلا چرا غیر دیتی دا... دی مغذاب مگر دا چگه وا دا... چچگه کردی دا... اِنَّا دا... کُنَّا ظَالِمِينَ یقینن منگا ظالمانیو دا چگه بیوالا زانتا بے ظالم ظالم بے لیکن اقیقا دنور کولا نتاکوز بوکم دا غلقنا چرگی دیشو ریتا انبیاء مسلم تپوز وکوم د داینه چې تاسو د امبیاو سره ځواب کړو چې کله تاسو حق پات تاسو بیا نوت نو تاسو لاړی چې ځواب کوو اته پوز وکوم د امبیاو نه چې تاسو څه ویډیو ولنس انن المرسلین اخام که تاسو پوز وکوم د امبیاو را چې تاسو څه ویډیو لو متنه پوز کوم چې تاسو څه ویډیو بیا رونه دایتا به مين سره د پرې نام سمان ده نه مون انبیاوتا کتاب بهل من سره د اله زمانا دا چه ما کتاب بیان کړو بهل من سره د پوی زمانا یا له نورات امتنه بیان کړو مون دې امتنه تا فل کتاب د انسان انبیانو بهل من سره د پوی زمنګ انو مونږ دینه پټ غائب نه انبیا کې کوم بیان کو نه حاضر او دارنگی او متوند شکم بیان شو رضا درم اتون وی پر آراد رشتیا رضا قیمت حق رشتیا نازو چدرنی شوی تلو دا عمل موازیم جمع را ادبار دا عمل قلب و زکاة تلو دشی قلب و صلاة تلو دشی او حرش بلتا مجسمی در عالم که باز جسم لري او باز عراض دي او قیمت که بر آراد سی جسمی سلاة با جسمی رضا قیمت با جسمی اوازو چې درني شه تلل د عمل د دې کېامیاب آوازو چې سپه کې شه تلل د عمل تقفيزي مخکې صورت کومه تقفيز د دنیوي مخکې کړو نو تقفيز د دنیوي پخې اوبه تقفيز د کوي کړو دا گی دي صورت کومه تقوي د دنیوي نو تقوي د ځای ور پخې کړو دا مکې صورت کې نه خجرو ان غ پر لا من شلم آیت کې هغه مضمون لته را اوړ کل ل نه خجرو در کسان چې نقصان کې چول فردان پهې چې زمون په کان اوبانند ظالمان ان کار مککې صورت ک یر علم یاره او کومالک نه من قبل منقان فراد دد ک مع مضون داري ولقد مكنناكم في الارض اعتاق ميدر کړی تاسو د دنیا کې قدرت ميدر کړی ځم ميدر کړی اگر دوری می دی تاسو په دې دنیا کې ګوزران مايشه دائش نه گزران د ګوزران سيزونه ميدر پړي غنه مور بشه میوه النګه مادل زادر کړی زما پزما کو شي گی نو لګي موهيدين صورت کی ترزیب، اتقریب، او ختم کا اُس مثال تشکی دمون کرینو اتقریب پیدا کریم امیتاسو نو بیامین صورتان درکلو شکرنو میم درکلو دانا پیدا اخرائی کرنو محلوی کرو بابا کرنو ما پیدا جو امیداد شکرن درکلی بیامین فرشتو تا سیجدو کئی دادم نو سیجدو کرا مگر شیطان نو دیدن سیجدکون کونکون نو یلا سشی منہ کته لرا چې سجده ونکړه ما منا منا کا ان منا یا ما من قال لکا به منی سجده من قال لکا به دا چا ته وایو چې سجده او کړه کړه دا من ما من منا من دا کا علاج می دا چارو بلیچې چې د باندې کوم یا کارما مناکا من احوجا کا الہ الله تسجدہ چا تا ما دا کری چې چې موضوع کله کومه تا تا نو شیطان ورنګ جن پیدا کړو تا مار را نو د شیطان واقعا د توبین دننه د پارا د تعذیب څنګه د سوره تبقره کې ذکر وا د ادم علی السلام د عزت چې ادم سجده ونکره نو زو جن خلق مړون کو تاسو یې کمی دورا مدد کوي نو هر تک ذکر د شیطان شو د عزت آدم او دلته شیطان واقعي شروع کړه پسب د مجرمینو کې چې شیطان مجرم زکه شو چې د خوای حکم یې نو داوی ته تاسو ته تبلیغ مونږ دی کومه رپ کوم دا افسره وګوره اتباد مان ځله کوي شیطان د مانځله تابې نو شي نو الله پلالاسته قالو الله سشيما دکړي چې سیدو نو کړه چومې تا تا قالو الله ما مناکا چا راو بللې چا مون کړي راو بللې دی قبر داس دې چې مون انکا وی شیطان غورنده نا پیدا کرده تامان دور ادلال خطه نوی اللہ کس شا دیده نا بعد اخر جنت برو ای بی تو مثل بنیسرائید برو اسمان کیو ای بی تو مثل سمانه ده دید داینا بل رای کدید حبود دید داینا کس شاقا دای کدید داینا دانا چیز ای بی تراغلی رای برانی را اخلا ندی مناسب تالا راج ازان مطبول کرے وی پتی رائے کے او دا یقینن تے ذریرہ اہتر نیاز ذریرے اوی شیطان محلت را کمال را تر قیمات تا نوی اللہ یقینن تا دا خلقنے چا محلت ور کرشوئے دے مسجاب الدعوات تے وی خلق وی مسجاب الدعوات تے دعا قبلی گی دا کمال دی دا خدا غشان دے دے علویت دا کافرم دعا دنیایی که قبلی کچرم سجاب دعوات فضیلت و کرامت ویرن بیافت شیطان لو ولی گی چه خدا ما او مردر دعا مید قبولک را دعا قبلول دعا کرامت نکرامت تقوی و ترحید دی قال اوی شیطان پس ابت داره اقوی تنی که پریشان نکن زک عرابی مشهور امام در رغت ابن العرابی آقا غور غوار رجل ازا فصدای شو عرب غور غوار رجل دا کوم وقت وی چه کل دیو سری جن خراب شی پریشان شی نا آقای تنی پریشان دیکن سا دا این قرآن کم گره دی فاسادم رب بهو پخواه دا غیم مناسو نا فرمانه که آدم را پریشان شو همودودی سبوی هی لغت بنده شوقانی فضل قدیر کی ذی آیات تلان دی دویم جن کی کی کر کړی دی چې ابن راجو تو اور راجل اضافه زای شو دا ورومن قولی تعالی اسا ادم ربو فغوا دانه چې ګوشه غوا پریشان شه چیرو تو سکون وې شیطان په دروازه چې پریشان نکماله لا شیطان زور پختون دی زور پختون خبره کئی قسمم پکی دا اقدن نلوم قسمی دیستا پزاد که کئی بنام دیتا دا قرآن مست که و آزا سرات مستقیما صورت انام که تیر شو قرآن دار خید توحید از قسمی چه قرآن مست که با که نم تا مقامخ بناسم او تیر شی نرازم با دیتا اخی طرف نا ادرست نا من بینه دیم به مخی نا درست نا و آن ایمانیم خی طرف از گست طرف نا او نو مومی اکثر موهیدین ابن عباس منا که موهیدین یعنی در طرف نا برای آدم مخامخ با که نم وان با چه چر تا چر تا دی نا دی بای قرآن ایسا دی, دی گرمیتا و گورا دی وقتا و گورا خام خادن پا نو که پا دی نذر شانہ بر عالم خط پر ا جائے کور چکور تراش خط ور توجہ کی خط ور توجہ کی چه کور بیماری دا تار ور توجہ انا تار بپا رہو کہ دانشی نوان ایمانیں نخی نو طرف نہ جی بدل بچاؤم پیسہ بدل تھا نہیں نتو پس دے وان شمالم رزق بوسہ سئیے تم یہ سڑیے تے کیجے مکو جان بوجے جی شیطان تو خواب ما ترگیمه دش پی کورا نما دادای لستق ما شیطان کل کل دشان خلق را دیگی ختم را دیگی دورست با جیوی اشپا نما ما تا شان آوازو شد چه مونگا ملماندیو مایخا و مردان راقلیو او یومولار بورو مایخا سنو میده افرانی ما آوازو که ملار شد ملماندیو ما ترگیمه کورا دورست با جیوی دش یو سات تیرش راره ما تفریق کرا زکا یو بجب ما تفریق ولدش پیر ما تفریق کرا ما تاوی جی دا سریر اغیری دی موطوری را اوستر ایتی بابا دیگنا جوڑا جو نمار گلی نظر سوک ما استافقه اغا عرابی نبی علی اسلام تاوی کل نیاره چولا ما تا اسلام واپس که حضرت وزدانی چیز واپس کم استافقه ما استافقه لده ما دایته وستم روجا ختمه کا کوجا کې د مردان تللم مولا می بادار کې ویل ما یابي ما څنګه یې خبرندې په پراخ مینه جوړنو دا خدای صلاح کړو چیرې ډېره نه لا پینپری کیږي ځې چې موټر ور به شي دوزی ابا نه بازار کو ما په تا یې شیاو کنه لا نه سم دا څنګه پې کا تر ولې شي سره برای شي الکه خور تاره شډې سره بیماري ده اپلانی تراشه ساتو بیماری ده دا یو بیماری کو را حاضر نو چې د راین ته سچي کوي چې راشمږه بوزا ان لا کې بنم دایتا تو قران مخام نو رازم با درو تونه مخام او من از شانه د کتاب او بنو می اکثر موحدین قران ته بنه پرې دم نو توحید د سومني و یا الله او زده نه بچی رټل شي مغمومن وزا دینه بچی شي شیخ الله سمان چې امر نمانی نویشړه مغموم مذورا تاسو چې تاسو په شي شي د خلکو نه ډګو کم جانم تاسو نه ووند تلانه تی دا مسلو نه منو او زده ځای نه او چې څوک تاسو ری نغه به جماعت مذهوري نو ما ته څا څاګړدان فوارت ګرځیدلې په کولو کې چې موږ یو جماعت جوړو جمعيت جوړو ما چې دې کنه موږ ورته کړن جماعت مصلو دين جماعت مذهوري آ څنګه چې الله رټريو شر دي لا نڅريږي جماعت نور ټول جماعتونه نشته جماعت مصلو دين نشته نو لاله اورل هماس پرخینو مار دمه وله وله وله به کی ورمن دغه روده زر راو وګه ما مار روده را ټوکی سره ویلکه روده یوخه مار دوی کی شکر دې مې وله و نن پکار شتم او اوسوزګار شوم نوران مې سره کوه و نو کار ته تلو خپل ایا که پولیس کا تن تلل نه پران تلل مې یو په مټورونه واغسته چې راوته دې مې کچره نه په ټول باندې د خدای نه ضروري ناشته هیڅ څه سره نه لګاره کې مجدان شته د خدای نه داول سره نو او په سي یو ولته شي راځي چې د نه زوم ورکې نه سره پدې نه په خند نه استم مې کړي چې سوکته پر دشي ملا ور سره نشته چې پدې خنټ نه شنې ولې چې پولیس راغې اتګړای کومې پر زما پڑکې دلته نه په پڑکې وته غوډه هغه ما چې پټه بوتلو چې کومه ما ماری پای ه واه یجا ته پولیس راغې چې زوکا نه په قندای کې پولیس کاپټن نمرې شارما نوم سره وفته هغه په قندای کې زو کوزنی په یوه وړه ا دین نه زول سره څوک نه ما کله کې زوکته کور دجی اخر مسلمانان د جنازه په کازه په دینه ټول خرچوي ویه ما چېر په غندای شي وی په پولیسه ورته پرانی دینور ته راځو وي وسه یې نو یا صاحب په 3000 فرانس ته وې چې بار لړو ونه زول وی چې دافوس برګ وره دغه دغه باچا ته نو 3000 چاندو لومک اغه یې روپای را جامه کا روپای روپای هغه لاره راته ما جېرته یو صاحب ته ما ودره وېدو اوهته ده وې کله نو څو دی بو را آه آه آه دی وې خبرې مرته کړی هغه دوبه راته نه رااله ما جې تو اسمانه کې راخلی و اوس راته څو موږې ما اره دا نه زوډی هر پټه سره جماعت مذهوبینن بچار وې یاه مثرتې مون شړلې دي نه هغه لږه جماعت پکه کم مثرې اوې او زه دینه په چیرې دلشي هم خاص او چې استاذ دینه دغه کوم دینه جانم او مې ادم او څنګه ته خدطا په دې باکه د جنت معنا ما ورکړا نو خی دی کم نارکمای کی چې تاسو خو غوي امنه دې کېږي دیونه تا کني دې شوي په تفصیل په موضوع باندې ان تقریبا نو شیبا داې خلکونه چې ځان لای کمه او که ظالم ځان لای سکه سمانه د باغ نه بوجي نوزان د کم کي تل کل جنتين اتت کو له ها ولم ترجموشيا دړ بابون میو او کورا هکمه نوکو دانه چې درته زرم شريم رات دي ودا شي په غيظه يکي يا حق بلغ است نمون مليکي دي ونتا سو اتلا دروازه شيطان دير پاره يو دروازه دي ځای کې دروازه تا اوي پټوي دي بندن اورتا لکہ پقطنوی الکہ بربند بدکم یعنی عزت بدهوا مطلب ز پقطنوسی بربند بدکم یعنی زبا خبروکم دانش جامع بدلڑکم دا اورم خلق تہ خامہ خاص جامع کرے ان اللہ لا یامر بالفساد اللہ امر بالفساد نے کہی کہ بربندئی ذئی عزت وارسی ہے ماں ہریانو من ثواتیاں ماں عورت او یلا سې شین شیطان دیتا دی, آسل دی مگر کتاسو شایبا باچان شایبا واشو دوارو تا ندی مونږ کوي ته اصله دیو نه مگر کتا سو خو пайда ونه شيبا بچان شیبا په ریسته اشیبا مې شا انا لږ وړک ا قسمې واچو دوار تا خور شیطان دوار تا چې تا سن دنه قانون نه زدت خوخن کړي مطلب د قران سره همیشه دو پارا مبتدئین فجار با ایمان خصم خوی خصم کو خدای زمن ملکی اسلام اسلامی نظام نافذ کود دی شیطان اون خصم خوڑا دیو اشیطان سور پو خبر کئی اینی لکما یقیناً زتاسو لراک لمن الناشحین اندی لام زدر لدیو زیم خیرفا مطب دو قرآن دارید جدا فاطیقان او فاجران او په قسم اعتبارونه کې ستانی کې اعتبار کړم نن دا دې بار دا رنګي دا بېمانه شي شي خلک ناخب لږه خبره به قسم بړي قسم کوخره هم عمل چېرې امام ته و او شیطان دا تنوي ال مینه من الناسین من نو او منار قانوي انما نحن مسلمون موږ زه خاشانونه یو امینان نسحاء اخلاص زمات ازله اخلاص ته ميندا هميشه بيمانه دروځنجوي خو د غلط او خلکو په قسم ادوار نه کی قسم یو قرطا ذات زتاو ده خير قائم فدل اللهم دل دابات ذلای دین له خصمان راکوزی کو دوارا تودا غزائی نپا دوکی او دل پر ماند جر را راکوزی کو دوارا تودا غزائی نپا دوکی دو دا بہتر دوار دوار دوار نمتونہ غین په کرو پدر خلی حساسی نو شی آدم علیہ السلام قسم دو خور نو حضرت ادمی دواری نمی قستر نوزو دواری ایزت کو نو راکلا چوسا کو دوار دیونی لرا نو ظایر شدیتا سواتو همار بیز له ما یې نه لا دګېرې ما یې دیت په تو له ګېرې زم بزتی شو ظاهر څګار وتا له ما څارتا سواتم دې ګار وتا دې چې کلا اګه صوت نور چا ته په خوا پی्याने هيا دا قیدار جهاکم غلطیو کی داندار نو جره تو یوه کدا ځاني جو کمت کس گتے ملا پتھائی دانا یہ اغلباس تکم دے عزتو نوگتے نا درشا یہ اغلبی لپاس چی دانا یہ ٹوڑ جا میرو شیش دائی تاک کل بیزتی چی پدے خوراک زمین عزت لرشا دا مانانا چی بربن شو دا حدیث مانا ہم کئی بربن بے حضرت موسیٰ علیہ لمبل نو بربن لاک جامعی پا کان کیفو دے نو چکل جامع راگستے کان جامع اتکتو دے اب موسیٰ وی صوبی الحجار جامعی میں کان اتکتو دے حتی اجنے کان دے بنیسایلو مجلس تلا نو اجداد دے و جو ریتی دے موسیٰ اندام بانے تیرازو نو آگئی ہو دی دا حالانکی پکاری لکھری دی چی پا غصر خانہ کے لمبل بربن ناجائز دی او دا ایوب علی اسلام واقعه اولا اولا او کان ایوب یقتصر اولیانا بخاری گرادی او دا ایوب غصر کو بربند نو دا انا دم لک پا دسرو دور کرو تا فا کانا یخصو فی ایوب جمع کول دیم لرا دسرو مخان دا برن گردیده نا اقبارا جمع کول جامعی که نوشی بربند لن بند دا یقتصر اولیانا سمانا ستوائی بربند رنڈلو یحسو فی سو بی سمانا شو مان چوتے مان چوتے دانے کی مساء علیہ السلام چوتے والے بربند جامون علا دانے چھے ٹو بربند ہو داخل در پیغمبر بی زی تیرہ اپا چوتی کی دسری اندام نخکاری کہ رو دیکھنا جوڑا جوړه داخل دام آنا را ابو قاری باپ ترہ رے چھے سرے بربند نران اگر چھے پا حمام کی او بید ایو باقعا چه کانا ایو بیتسل عریانا فسقطا ری جرازم من زہبنم فکانا یا صوفی صوبی فقار الله یا ایو اللہ ارتای ایو ما تالا مان نظر کرے نا ایو بی لاغ نا خدا استاد خیرن بی پروائی نیشتے دے مارکو در را کردے و لاغ ان انبردہ تکا استاد خیر تی سور رازی نظر تی بی پروائی نظر مختاج فکانا یا صوفی صوبی ہی ن اغرا جمع کل جامع سوچ ناچوکتای لاندر دار اگه دانتی انبیاء علیہ مسلم بربندو او بیا دا کار کئی او غا حدیث کرا حضی نبی علیہ السلام دا کالو چه خانہ کعبہ جو ریدہ نو ابباس اور تاوی دا لنگ با کسکے پوگا با کیلے چه کانے توڑے نوگل خویی نو آزت لنگ کسکا نبی علیہ السلام قائده کا تھا کہ شیطانوں کی کمی سی تھی نو حضرت من پوچھی رہا ہے کیسے نشانے بڑن سے فرمایا ریا باذ اوریا نے بخاری دین نے پاس پیغمبر بڑن لی شبابن زمانہ بیچو دین بے بی رنگن دان کی بڑن تو بڑن لگے حدیث دا مانایا فرمایا ریا باذ اوریا نے ماننا دا, دا. دا. دین پاس حضرت رنگن نو ڈرکا او لنگیلر که فوق میالی ہے چی کانی تکتگیده نبیوشی کرا لے چیسا نا شاید مگنزر بربند شو دانا چې بربند شو او مارو یا بعدو اوریان مطلب دانا چیسی دا بربندو یعنی اوریان بغیر در دا لنگ دانگی دا آجیسو مانا دارا دا ټول آدیس سیینو کرا دی خرن کے غلط مانی کئی او غلط را آجیسو دا پیش کئی دانگی دا آدام علیہ السلام بارا کئی یه بل تخکارشو یعنی آقا در ازد جامت درشو دانست که ازد جامت درشو از شروع شو که پانه که خوده علیمه پزان مانه در پانه جانه تر لکر در تانه دار نه بلل رشی تمغه لری شی تمغه تلری شی اب باغ کی نو دا آقا باغ پانه در ازدان سر جوخته چه خدایو دارنگی آقا باغ نو لیت لو نو آقا پانه در دا ازدان سر جوخته ده خصفت دا اغا وقتی وی که کرا پنه گنده خصاف کنالی پنه میو گنده خصاف تا خصاف زکو یا مشهور امام در فقی چاقا با پنه گنده ده دا بیو گنده ده نا به کود بے جمع بیا نا بے پتر درس دا وقت اچورو جدوارا چه پانه که خوده دمینه نا دا پانه باغ اغا باغ پانه پزان که خوده کچ گویی کولا آیلانو که آوازو که تراب من وی منکری دیو نه او وی مروتا استا شیطان سات دشمن سر غنده تعالی نو چا قدر الله ذاته حکم کو فلجان عقب بغن ہونے کی منتار رحم کے دلتاوی وغشیرہ بحق نبی وا استا غداوی گیداوی قرآن فجیو حدیث منظور اخری اما بقرہ کی بیان کړو دا ہے او کہ رحم ہونے کی حدیث کې عادي نبی عليه السلام تي بکور تر راغې اړولای را ورته کې په دا نو حضرت بری انالکې عائشه عائشې د ورورای له کوم ده نه دا پکړه چارو ری دي نو هغه ورته وې داولې ته پوسټ حدیث کې عادي چې واسوسه حوا ته چورې نو حوا ته نه پرې کړه نیمه یو په نه په درصحان کې ورته او آدم عليه السلام بار وته ہو نو نه راغې نو ورورای تیار د قرار کمسینا ای که دا رانم با نو آدم خیال کو شدام بیوا حوارا اوڑی دا دوی خورا نو چونکی اگو خو پغلتای پرلو پی ایرا اگو ملامتیه کرا دل دیو جا نبیر اسلام بات پوز کو چیسینا حوواشا تب شید مکور را شي گا آئی مطلب دار چی حضرت با بیتا کو چې رو رو رای تبکین است انا لکی آئی ش چرتن جید اڅنه جه حرام دی دا را جتا کوي استاد را غذروني روډایلا نو استاد تاسو نه کیږي یو څه مدار نظر دې بلار کې شونبه پکې وای وای تاسو کوګنا استانې کته تاسو نو کړې نو سره په منصب گرفتار شاو او پریشان شه سالا کې قران وای ولقد اعرضنا الى ادم فنسی ما حکم کړو په يرغللو یې ورته هغه وا پریشان شه اته قصدن خوې په دې شه تپوسږیږي غښون وو پکې شه باشه ته تپوس پکره جنه د جمعه مورق قالوې دوارو الله زياته ګوولدان هغه په قانونو کې مونږ ته رحمول کې نشو بتاونی او یا الله کوم شي کله جامې نه مراد تسنیي دایته نه خام خرڅې جوړه کړې ما ورو شیطان نو امر دا ټول بني سہی واقعاتي بني سہی واقعاتي دا ټول ثورات په اشاره کې دي کېږي او تپ پاسېږي تپ ديږي دې ته تپلو په تپ خبر زموږ تبو کا لاندې مطلب هغه کول شي چې هغه پګیتاب وي اوږه سره خبره قالو یا الله کوم شي باذل بار وایي اتاز اللہ باپ دنیا کے ادھری دلی مستقر ادھری دل مانا مصدری اصکر بھئی تروہ دنیا منافع سکر قالاو اے اللہ پا دی دنیا کے تحیونا حیات بجی تیروی اپا دی کمم ریدی نبو دی داستاس جن مقام بے واقع دا شیطان ذکر کرا پا مدھورینوکے اتبا دا منزلوکی کو نکرم دا شیطان غنی بشی اولاد دادم راولمیگ تازو باندی جامع چه پتی اورتون ازتاسو ازینات او جامع دا پریزگارائی دا غردہ ذالک خیر دا زان پریزگارتا اصر جامع دادا چه زان دا بیداتو ساتے زان دا محارمو ساتے لو اے جامع دادا سمانا که دا جامع نی نتا لباس و تقوى خیر خیستا جامان ده پردگیار آئیده چه زان و ساتا ده محرماتنا ازا ما تاسولا جامع درکا بطهی استاذ و عورد وریشن و دینتے. ریش اصل کې دماغ و وذر اتوائی ریاشت ده نده همارغا پا قل وذر و, و خیستا کائی چه وذر اینی نماغا سا خیستا جامع دوی پردگارای دا آغا د دا دا دا احکام دا اللہ ندی خام خواب پندر ساعتای دا اولی دا و یو قیدہ داوی تکل تواف وی کو نوی پدی جامعو که خوبون گناہ کڑای نو عرب و که مکر که دار چاپیر خانه وی نو پیر لبالات نو پیر تبایوی که سیب تواف کم نو پیر بولا زادی جامع را ځاګه ښاوي زړې پوري نو دا خپل جامې وخه نی نو د پیر جامې به وښته نو پاره کې به توافت او چې وا پاس پراله نو د پیر جامې به له غو نه ابوستنی نه غي په پیر نه جوړا نوې جوړا هغه زړې به ما پاس کې نه جوړا به مرګه په دې کې نه پیران اچو اوسم پیران دغه نشکرانه ورکی د دا اوي چنده چې چا پیر ب او ماکه کینو نو هغه بجامي وکړي بربنده بي دا چې دا د ګنا جامي لري په دې توه خپل اوزان سره پیدا شیر وي الیوم یبدو باذو او کلم نن بزمہ پتن سرګن چی باذ فما پما من هو فلاو ہلو نو کوم بدن می چې سرګن په توه اف کې نو هغه د روان ده داخلږي پاري ورن راي دا بداقی اقیدہو نو قرآن وای چه جامع ہو لی اقید جامع دا دارنگی ملنگانو چا جامعی اقید لی بربن ناس دی اچا دان سارا سکر لی اچا سکر لی وہ ملنگا اللہ چه کمشید را لگر ری ویبا ستا فا خیر ذالک خیر دادا ایتون دا حکون دا اللہ نری پندر اخلائی اے اولاد دادم گندگوانے چهی شیطان تاثر لگا څنګه جوړکل م... فلاغه مور تاسو ته بارنه الله ریکو دینه جامي دې زات جوړه دې تا په لاورات بدن چې بدن دا غ برکتي جامونه دا غ تمغینه بارش شیطان ویني تاسو لره دې اډل دې دې کبيل اصحاب زده جاي کېږي تاسو نیو نه شیطان تاسو دې جوخه ته تاسو تا سي اچي مونکی دړي شیطانان دوستان داخل دا کوچی من راډي او رد شرک پھیلی دا پليټ کرن شیطان ثي بے حیا هغه د وایراونه کری زیارت لوي دويږي امنجور تا ووي چې څوک جوړ نه ده باجي انغه پلاس ووي زه بولارغه پلاس ووي حکیم چې بل دوت تلو دوارو یو باندې لاسونه نه غنه باغ ناغ دیو وی تیب مانے ہو کمک ورے آرے منجار و قلعہ سوئی تھی بات نوک کی دا پہ حیاء کرنا پیر بور کر راشی غیر محرم آغا بور تگوری شیطان دا شرک فیری یعنی افعال مشرکانہ افعال فائشہ منگردلی شیطانا دوستان دا خلقو چنوینی ایمان راری اکلا چوکی دے یو کار کاد بیا ہے نوای من دې مو مسلمان پدې زمو پلار کېو زمو نیکو جو اګم زمو بیا بوتلې امغه درګاله تلې دا وي زمو ګان غړې لري سر رکاو اځه موږ یې شي نه دي کله چې زره به دا د ما پلاني کوم کوئ نه نو د وڅر پېچیو وای په الله چې په یې اوه ویلا کې ما توحید او وینای کړي دا چودروي موکو نا پارسي ځکه الله تا ان دا كل مسجد په كل سجده هر سجده کې زائر سجدي او ان دا كل هر وو د سجده کې دا معنی کوي په هر زائر سجده کې الله تعالی کته او وله الله الله خاص کې دی الله تعالی درن داور ته وي سوچې ما پیدا کوي داسې پیدا او ګرځي برمانو پیدا کریی نماتا بابیار دی چه ماتا رازهی نماتا فریادو تایی نو یو در لبا ده هدایت والای او بل در لبا ثابت شوی پا دی گمرائی دا اول گمرائی پا ثابت شیطانان دوستان بیدار لانا اگمان کو چه ملال مندلی شویو محتدون دا دمون دیرا خرام دا آلا آی روانی دی پیربابا دا انرا خود دی پکی جم بٹا اے بنی آدم منیوئی خلخیص فنیز دار عبادت تا در عبادت و اخیدانو ریبر بندوئی اخوائیس کئی امزیت ایکوئی حکیم سیوئی محمد صلاح جی با خورا کرداد چل سرائن بیماری چې چه خویس کی او اپنی مخیطای خیر چې چه ڈکا شی نو بند شی نو چه مناخذ بند شی نو بخاری سار نو بدن که غرغله جوڑشی یه روی تبیت نی سوطه ده جوڑ نیم اگه منافذی بند شویدی دارنگی غیظه مختلفی خوردی سردر ازم چیه سر پاس نو اگه زر ازم نفوض گواری اگه الان دل سخت را اگه نفوض نگواری همه بدن خراب تی وی خیطه نو خراب شو تا تاثره دیر خورد دی. अमाछु देर कर रही नचे रे वाले देरमे दिजी देरमे दिजी न सो के खबर न पई र नमाछु रे लाला उस्ताद वेदा ले सोई नमाछु म तोई लगभग दे दादा जी न बजी जान करना आनक भई कोड़न अरे तांगी दे वही सर्जस में करना ले केना बजी युट्युब के गुण पमल दे जी दे जरूरत दस ما کې له مړاغو چې تا چې تا چې تا اره اځې مې ټګنره ما و بډاګان به ګور شرمومن درځي دا ځان خې شو ګورې ما تاس اره روان چې دا رې مې پات ا ماقو خان ماقول خان اره ماقول خان نه ماقو خان جوړي ما کولې دې کړنو ما خوش وو سمون نه شي راځي و ماقو نو سلام ماقول کېته کی ما کو جنیر کړو پاس جا فرت ګورو شبو اجازه تم کوي الا تو صفو شرک کوي خلاص کا الله حرام کوي او شرک مو کوي کا واخه و فرت مزيو کا چه دې کا او غير الله په نو مو تاو خلاص اجازه لرو کوي مزه کو دنیا کې حلال خوراک ادل په وی طالب حاصل دی وی ټاکې کې نو څنګه ټاکې کې وی چرته نو بیا چې تمه خامخې نو دا راتنه چې تاسو یې شته به زه ما غوړه ما جوړیږي ساره ما خام ساره ما خام ساره ما ځان خپري اره اره دي ګورو ته وو ساره ما خام خوښ شي تاسو به ذات موږ کا خوفر په ذات موږ کا شیخ مو دا الله مهربان دی خو مه معفي درته خو چل پکې مو دا ساره ما خام ساره الله مجکان دا ټول رد شرک فیدی او آیا چاہرام کری دی فیس دا اللہ چوکر لے بندیانو تا پاک در دکنا رد پتاہیمات لے باد دا چاہرام کری چتا سوئی دا پمجنی دی او آیا دا فیس دا پاک دا مومنانو دے پا جند دنیا کے او دا کافرانو یو ذکر کئی یا پلا فرقا قیس کئی یا دا پاک مؤمنانو لم دی په دنیا کې غیر مؤمنان ورځ خالصه په ټول په له موځه وتکونو خالصه یوم القیامت للمؤمنین ادا خوشاله بقاء سی مؤمنان لقامت کې دنیا کې فلن ټول کوي دا کوم بیان و آیتونه کوم او آیا یقینا سلام کوي رب جماعه پزکارونه چې سرګند او کوم پټ احرام کوي دی الله اسمو باګي دکېل حق صفته موځه چنہ مناسب دی بغیر دی کی دا سي ځمبږي چېنا مانا سي بدي بغيره شريدي اچېره کوګې دا الله تعالی اغه چې دې را لګې دا الله بغيره دې اره کړې الله چې وايي پالا باندې چېن پويږي فلاصا ټول ادانګي سوفياء کرام سوفياء کرام او فلاصا پاک مشاعين دي او کې شاكين دا دوه چر کې په دې متفق دي ته کمال د نفس په سلور سجنه راضي سهاله قام کیږي چاغل کې سلور سج نه وي یوه چاغل عفت وي پاک ځان مینی پاک وي او دیم چاغل کې حلم وي برباری چې دبل خبره تږوز دي او د خپل کو غلطۍ العفت او الحلم او دیم چاغل شجاع وي بہادر وي ان پاک باز ده حلیم ده خو بہادر نه ده نو روان دي ارکو کارګر دي د دین ټوک خلک داغه مخ کې کوي شجاعت او دین سلوورم صفات علم اته دا سلوور صفات انسان کرایشی نوغه کامل ده عفت پایګامنی احلم برباری شجاعت بادری چې مدعفات كله شي د قوا سګونو چې هغه زینو ځان دي او علم چې پوم یې کتابه سرور صفاتونه چاې قرار لدا کا مل دي دا فارابی کتاب ده تحصیل و ساده هغه پدې ذکر لري واټ دې موږ سره په چل نه چې دا سرور صفاته وسنګ راځي دا رنگه دا واني کتاب ده هغه موږ ورې ابن مشکیه مشهور فرزګيري کړل لري لیکن هغه ناقص دي دراجیم پدې کتاب ده چې دا د سلور صفاتونو په څنډه څنګه ښه دي یو چې پاک باز وي دین کې بې برباد وي دین کې بهادر وي سلور کې عالم وي قران دی یو یا ترجه مطلب وي یو انما حرم ربي الفائشه الله بنچري وي په جنت کارونه سرګند او پټ سرګند په لټ کار ذاره لاله مزه پردو خدل مزه از زایر پلیت کارونه مکوہ وما بطان دروغ مو آیا مزدلی مکوہ چه کلتن دی پلیتونا پاک شوی نسن شوی عفیف شے در کرا رہے ناول صفت رہے کلتن دا بنکی نتا عفیف شے یو صفت رہے دیم وما بط والاسم والباغی او حرم کنی دی اللہ اسم والباغی دا سې څنګه به چې مناسب دي اسم شرک او باغيات بدعت چې دا تا کړهل چې کلمه دی شرک نوم عمل دی شرک کوم ټول دی بدعتونو کوم عمل دی بدعتونو کوم نو حلیم شو حتی پر بار شه ځان دې بچګ دا هغه سینه کې هغه د هلم مخالفت نو تا کې حلم چکه له تشرک نکې برأت نکې انه سه یقینا حلیم حلیم اگر بردار تا وې چې عفيف او استقامت پکې دې الا مثل آي يرن ال حميم حليم صبابتن امر القيسي زه دیوندی قضې تا هغه حليم ونشتینګې دې الا مثل آي يرن ال حلیم اگر کله مستقيم ته وي چې کله تا کل دا بند نو ته کله شي فوجي شي حليم چې دا پيڅه کولو لني کو نه پاک باز شي او چې کل شي بدعت ته بند نو ته مستقيم شي حليم مستقيم چې دا ځدرين وان تو شي کو بل الله معلوم نيزل حرام کړی الله چې شہزادار کيده الله سره رسول چاله ني دي ويلي الله نو چې کله ته داو کې نو ته به رلعان نه ریږې مه مو شه کوشش وکې چې دا غوړل نه پښته زه که دا غلای صفاتو نو چې تا دا غلای صفاتو له وای نو ته نه نو نه انا د بابا له ونی نو ته شجاع شي باذر شو باذر څوک دې موحد چې کله تاسو شه پری خون نو ته شجاع شي قران تقولو امن کی کیوائے پ진دا الله کې هغه چې تا کایلمني قران سنت دلیلني زبغاير د دلیل نه نوام چې دا جائز دي هر متضری بغیر د دلیل نه رااندي چې بغیر د دلیل نه خبر نه کېنو تعاليم شي مسلو صفه ترار دا ای طبعا په بعد فوایش ګرار پچی کیږي اب حاوی مشکانه مخوي اذابه پر زمنه نه دارا مستقل مزون دانو مستقل خو په اشاقین او جده انسان تکمیل پودر د صفات ایر باو دے نو قرآن وئی چی دا صفات ایر باو پا دیر آلی تی ازالت دی صفات دا صلور لڑکا دو تافیب شی تحالیم شی تشو تعلیم شی دا ای زمنان راڑا را. دا دا قرآن کمال دے پا تحذیب و نفس اپیسلا دا معاشره غلط پلیت کارنو نمکا و معاشره بسنوی آکار با دی وایا یقینا حرام کړی د الله زما پرېکارونه حاج سرګندیاو کې پټ اخلاق حرام کړی د الله زما اقوال کې کیه والباغ اوذن افعال کې حرام کړی د الله زما سرار کوی د الله زیباتو کې چې الله نذیراله ګله دلیل دلیل پليټه واسي او حرام کړی د الله زما شواې پجين کې پالا باندې آ جن پويږي ولا تکو مارې زله مدا بحث په دلیل کینی قران دلیل او سنت دې دلیل نه دی موږ یې کوم دا حرمت نه تا نو کړی کړا شي نه تا نور اے بني ادم ترغي منزله ته قران او تا استه انبیا دا ادم ته ویجو چې بیا دې تا څه څه مآتونه راځو راځو چې را نن او یې دې او اصلح نه چاغد الله په کتاب لښو او هغه پر عمل قران او سنت متاریک ما کي صورت کې مدار حاصل شي لیکن ال تهليګلو انبياله عليهم اجر تهوي رسول الله عليهم آل تاني رسل ومان ورسل المرسلین الا مبشرين وانذرين ومن امن و اصلح آل ته امنه سرتانان کيمتا سره سري عادت هم سره ختم زب عوام نه لبا دایره کوي چر جاته زړه او ستیر شه ما ته ووي ګو ګو شتو چاو شتو يا کوم ځای کې وای وي او ما ته تهري دغه صورت منځون راځلي آل تا او اصل حال هغه شرک اعتقادي سره ګور او من التقى واصلح دلته کې امانه په دایره التقى چا چې دان بچو دا فالې مشرکانو ادرستقامن فلا خوفن عليهم ولا هم يهزنون اتت تم بي بي ني داريونه فرق ته وفرګ درلې نو اګهزان چې درو جنې کړزم غا اتنه اذان متبرک دینا نو دا وی زوځه نه زوځه مامي شي فمن ازموا قلت صلوله تلشي ما نشاندي کړو نو سوګ زانم دا چنه یوه په دروغ یا نسبت دروګه قرآن ته یا مبتدره چی دینی که ایزان نجا اتراب ابل مشرک دید چو اجا یاد چنید اون بارکه نده دا کسان وابقی قلب رقا دا حکم دا لانا کتاب منا مکتوب خدای چی کم حکم لی کرده چی دای لبس داور کون مشرک من دا منال کتاب دا مرانالون اغا مضبون چی غلب پرکوی جی دا غی مطلب داره چې یو الله قانون لیکرې چې جنات عضو زکه نه برابر او موشي کومواهد نه برابر نو دې کې تبدین ناراضي دې مې لیکرې چې ګنا او چی اته بو چی رځې ما هغه اٹل نه لیکرې هغه دا لیکري چې ګنا او کی مزبې ته ما کو او تقنیران دا وګړه دشه وداوی چې شتنه ما کو دا اټر دې دانا چه خرای دانور مرتل لکلی دی چه تو تو باو تو با نماز کی گی نه تو با نماز کی گی از آغر آغا قول ما نام دارا تو روا داری روا باشد کی حق همچو مازول آئی دست پیشی سباق کیز دستی من بیرو رفت تستکار نو پیشی من چندی میان چندی مزار کتا داوائ چه خرای عرص لکلی دی نو خرای لکلی دی یو اصول کو نمرات کوز یاو دخلای پوالا پو اصولو چه اصول دامو قرر کرده جنتا دوزاق نجی برابر شرکاتا اوحید برابر دا اصول ده ایو ما نور دخلای احکام آغای دا لی کرده چه معفقاتا مافی کم دا ما مافی کم دا نده چه معفی نکم لکه سنگ شرک چه ده چه آغا نمافی کم نو دا نور نده لی کرده مطلق مبرم نده لی کرده نور ری کرده دا په کتابونو کې چې مافی فهم نو خل دا غلطه معنا په مسلینه کوي وایي در انکار کوي نه د مولانا مطلب داره دی چې اعمال د انسان دوه قسم دي یو دي اصول مبرم او یو معلق خدای دا دی کړي کې توبو کې نو توبو کې قبول دغه خدای دا دی کړي کې نیک عمل کې مافي درکته او د کله مطلب علم د پای ولای پرې کوه چې دا څوک کې زم ما کوم اپ دې کور کې پلانې په توبو خي غره مو خي نو اګه ځان چې دروځي کې څنګه آیتونه او ویلې نه نو ته دې توځه هند وځه به من شي نو څوک ځالیندا چانه چې جوړي پاللا درو انسبت درو کوي تعالی آیتونه تا رضا کسان وا بغلی برکا لا حکم د الله نه منل کتاب مانا مکتوب هتاکه چې لا هیته او اخلی روحنا دو دیب رسولانا گا فرشتے نو آئی با فرشتے اینما کنتون چرت دی آغا اینما کم دی کسان ما اطلاق په عقل مندو او ما صفت اغا تاجو لی صفت تقرائی تو بر کردو نو چرت دی آغای لکا مشکانو ای پیر زن کدن کرا رسی نو فرشتے و ای کم دیو ای چرا رسید اینما کنتون آره جوړی تاسو چرامه ز کول به د الله تا دنیا کې را کول تا را وځي انما کونتم انما کمدیاګه کونتم تدرونه من دون الله جوړی تاسو چرامه ز کولم به د بغیر د الله نه کول په دنیا کې دې صورت کې نبی شیرف د دعا کوي تفریعا به ما سبقا مو کې صورت کې اشاره کوي کرشیو او د شرف علم په تصارف ضروري نو دي کی شرف دعا دې ریټرې دبرېن علامہ سبقا یموکي شرط کې غوتاز دشر عالم الغيب بيد الله نشته دا انګه تا توکر کې متصرف بيد الله نشته نقص نبي شرف دعا په دې تقريت اينما كنتم اينما چتديغا جويتا سو کرم ذکور بيد الله انا بيد الله له کرم ذکور دارنګې سورج نمر په اخر کې رايي حتا ایدا قال اکزتم بیاتی چې دیاشی نو وی الله تاسو وروه زموږه پاخمو ودم تهیتو بیال ما تاسو به کون وای اما دا كنتم تعملور سره اتیا شورتې نمد وای ورته فرشته به مرته وای فر به مرته یې کول وای قالو وای د رخصت نن 你记得垃圾货医院物理的那个是的